Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 32 del TAP Esports de l'era independentista perdó, retallada el període del qui paga descansa però qui cobra també programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla Contra castanyes com oi? A tota merda, eh? Millor, bon senyal, anem perfecte. Vaja, que ni pintats, ni fets expressament. Bé, tan, tan, tan... La qüestió és que tots els nostres càlculs, el que diríem estava previst, està succeint dintre dels paràmetres normals d'espai-temps. Com sempre diem, i no ens fa cap rancança anar-vos-ho no és la primera vegada que volem, ni que fem aquest trajecte d'anada i tornada del planet deixat de la mà de Déu. Ara bé, això per una banda, per l'altra, el que ens costa realment, el que ens costa realment és arribar a les dues en punt! <ríe> Avui, dissabte 25 de maig de 2013, són les 12:52 minuts, amb una temperatura de 14.8 graus centígrads, amb una humitat del 40% i una pressió atmosfèrica de 1013.7 hectopascals. Benvinguts avui, a... quan ells hi van, nosaltres, els viatgers, ja en tornem pel 107.3 de la vostra F.M. Mireu, és que no aguanto ni jo, uns nervis, no no m'aguanto ni jo, eh? uns nervis i total per res, tant tinc com tindré, però bueno, és el que hi ha, cadascú és com és, i a mi em dóna per aquí, eh? i no hi puc fer res més, és més, sempre m'hi trobo per aquests dies, no sé si dir-vos-ho, no podria ser el focus d'infecció del Berguedà, d'allà on es reprodueixen els virus. El risc, crec que és important, és que em sentiria culpable. Però clar, ara ja ho he començat. Ara ja he tirat la primera pedra. Però diuen que es diu el pecat, però no el pecador. Ostres, mireu, precisament ho acabo de dir al revés. En aquest cas, jo no sóc el pecador, sóc el pecat. I si us ho dic, acabaré sent el pecador. Ara, si no us ho dic, potser puc tenir remordiments de consciència. Clar, això qui en tingui, perquè per la meva consciència volta una neurona i això no para de voltar. És que té molta feina, sabeu... Ha de pagar molts focs. Good job. Okay. You... everything. Hey, what about yeah. doncs? Doncs vinga, perquè jo no n estic gens. Mireu. A la tercera catalana, grup C, tenim un equip que lluita i té possibilitats matemàtiques per pujar de categoria. És el club esportiu Porreig, que falten dues jornades per acabar el campionat i està a la tercera posició. Si diem que tan sols puja el primer i el segon promociona, no anem en lloc. Vaja, que no depèn de nosaltres. Però si us dic que tan sols estem a tres punts del primer i a un puntet del segon... Això sí, amb un partit menys, concretament el que es va jornar la setmana passada, amb el partit que enfrontava el Gironella Club de Futbol Atlètic B i el Marganell Club Esportiu. En aquest cas el Gironella Club Futbol Atlètic B no s'hi juga res, però tampoc preponder. Però amb un ull clavat a la perla, ja que podria ser jutge involuntari de complicar-li la vida al segon classificat, en aquest cas el Marganell Club Esportiu. Mm -hmm. Un altre equip de la comarca que també n'hem de parlar i malauradament d'un descens de categoria, però això sí, amb la cara ben alta i fent des del meu punt de vista una gran temporada, tot i començar força malament el Sant Salvador de Sers Club de Futbol, que amb 22 punts a 7 punts de la plaça, que donaria opció a jugar-se-la amb una promoció, però amb 6 punts que resten en joc, obligarà els bergadans a tornar a la quarta catalana. La primera catalana, la Unió Esportiva aviar, amb l'objectiu a punt d'assolir, li resten dues jornades d'autèntiques finals, on matemàticament li resta sumar 3 punts per assegurar-se un lloc. Avui tindrem eh, una entrevista amb el seu míster, eh, amb el Víctor Vera, serà d'aquí uns minuts, uh, i un any més... Uh, el, el el futbol sala Gironella femení que va tornar a fer una gran temporada a la màxima categoria estatal del futbol sala femení guanyant-se un any més a jugar a la Copa de la Reina després en parlarem perquè no tenim masses bones notícies de Bilbao ja veieu eh, on radica el meu estat on un grup d'entitats esportives del Berguada estan jugant-se molt i ara aquesta nau de l'etapa esports també si juga molt i si no posa la cançoneta ràpidament avui eh, això si no s'hi posa la cançoneta ràpidament, avui hem triat unes segues, eh, així eh, com que ahir van tocar Blur em sembla que els dels companys de l'anterior han posat una cançó de Blur, no ens en posarem una altra, avui posarem una que diu Girls and Boys aquesta amb eh, salutacions cordials i Amesburg que van estar a Barcelona i tocant en, el, en aquests concerts que fan eh? eh, ara ah, no sé com els diuen eh? <ríe> que fort, que informació eh? acabo de donar, a més bona eh? de res, la informació s'ho donaran ara els, la publicitat que tenim nosaltres només estem per, per passar el temps <ríe> Joieria Maite des de Berna saluda els seus clients, amics i públic en general i els recorda els tractes especials que tenim per a les seves joies si les vol actualitzar Joieria Maite les hi transforma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 de la sintonia de Ràdio Porreig emissora municipal la primera emissora del be Berguedà Bé, de no hem pogut trobar a Víctor Vera a l'altra banda del fil telefònic però esperem, esperem trobar-lo abans de les dues del migdia eh? perquè així ho veiem, clar eh, el que parlarem és de veterans els veterans del Barça faran futbol de primera demà al camp del Futbol de primera Berga, que és l'eslògan del cartell anunciador del partit que disputaran demà al matí l'agrupació de veterans del Futbol Club Barcelona contra els veterans del Club Esportiu Berga al camp municipal de la capital del Berguedà. Això serà a partir de dos quarts de 12. A la mitja part d'aquest enfrontament es sortejarà una camiseta oficial del Barça firmada per la primera plantilla. I també dos lots de dues entrades i el desplaçament per veure. El primer partit que jugui, el Barça al Camp Nou, la propera temporada. Morada. Els organitzadors tenen la col·laboració de la penya blaugrana de Berga i de Super Superpedret. Uh, bon dia, Mariona. Molt bon dia, com estàs? Bé, en Llu? Jo molt bé, estic molt animada amb aquesta cançó de Blur que han desposat. Ja t'he vist, que t'has desmadrat una mica, eh, Mariona, avui te l'hem adivinat, eh? Ui, oh, sí, sí, avui oh, sí. Molt bé, Jaume, bon dia. Bon dia. Saps què? Saps què? <laughs> què? Doncs dels de cinc que havia suspès n'he recuperat tres. I ara oh. només hem de recuperar català i castellà per les eh, cobretines extraordinàries. Català i castellà? Català? Mira aquests que us venguis a castellà, Mariona, però català. Bueno, jo també ho feia. <laughs> Molt bé, bueno, Josep Vilarnell, bon dia. Bon dia. Avui no contrem ni amb la Meritxell Pei, però sí que la trucarem. No comptarem amb l'Albert Planes, però sí que també el trucarem i el que tenim és el Jaume el Jaume per parlar de començar ja amb l'agenda ràpidament perquè a un quart començarem a parlar ja amb la gent del motor eh, hem de parlar també amb el Víctor Vera el, el míster de l'Unió Esportiva Vià o sigui, tenim tres trucades pendents i hem d'acabar-ho tot això a les dues sí, però perdó, quic, quiri, quic, oh, va, les dues hi ha una notícia que ja sap tothom que ha passat amb Gibraltar Sí, Que han sí. entrat la UEFA. Sí, sí, molt bé. Sí, m'agrada, home. Uh, la UEFA és llibreltà. S'han, estan. L'algebra a la UEFA. Aviam, més pera estan... ja no ho estan fer. Estan enfadats, eh, els espanyols. Bueno, i, i els anglès no sé què els hi passa, però també té la marinera, perquè és llibreltà a la UEFA. No compto que espiri gaire res, però, bueno, um, allà hi serà, com a Andorra, no? en canvi Catalunya que seríem un bon jugador, eh? que tenim un bon equip, eh, aquests ens, ens marquitzen, eh? Aquí un perdem donar callo, un perdim guanyar una copa del món i realment dir, mira qui som, eh, som aquí. Pues no, persones, nos deixem els deixen. Perquè, clar, ferim cada malament a tothom, per això no nos deixen. Jaume, els doncs van hem de la gent dels darts Val. Eh, començarem liga divisió d'honor, cinquena jornada. Club de d'Arts la xarxa, Club de d'Arts el bandell. Aquest partit es jugarà avui aquí al Pau de la xarxa a partir de les 5 de la tarda. El Club de la xarxa que marxa amb la segona posició del campionat, aquest campionat de Lliga. Pel que fa a l'envol, Jaume, equip de tercera catalana preferent sèniors masculins a primera fase grup B. Ja va acabar la temporada ja, que va, Van quedar catorzents a classificació Van quedar catorzents a la classificació Humbleverga Molt bé, no repassarem dades, eh? Ja ho farem sí. més endavant, perquè tenim molta feina avui El que sí que parlarem és de... Anem a parlar... Ja que tenim el Josep aquí Parlem De si sembla... bàsquet, no? Si us sembla bé, no? Què et sembla? Josep, a Lliga, eh, campionat acabat ja? Nosaltres... De bàsquet? Uh, juguem diumenge. Si guanyem i el sol i el perd anem a fases. També? Però I... estàs parlant de la Salle. Sí. De la Salle Manresa, eh? Ua, Salle Manresa, doncs ja anava la Salle Berga. Veus? A eh, germanats. Bueno, doncs comencem parlant <laughs> del porreig. Comencem parlant del porreig, però eh, Josep, estan les temporades acabades ja, no? Jo, jo he vist que només els queda un partit a l'infantil avui a les 4. Només un partit a l'infantil. Quin sí. és? Um, Escola Ipsi B contra el club bàsquet porreig, que hi fan avui a les 4. Uh, allà. Molt bé, i digue'm, doncs digue'm més, més dades del porreig. El porreig, de, de femení de tercera catalana, ha acabat 11, ja eh, ha guanyat 10 partits i n'ha perdut 16. El sots-21 masculí, que ha acabat 11, n'ha guanyat 11 i n'ha perdut 17. El okay, masculí, que avui ha fet l'últim partit, que hi ha anat a resultat final, ficava 53-46 a favor del porreig. Uh -huh. I han quedat sisens. Eh, van sisens, encara no s'ha actualitzat aquest partit, o sigui que poden cantar o seguirin sisens. Depèn de què faci el Lídia. Molt bé. I Quan bueno, van sisens, amb 15 partits jugats, sis guanyats i nou perduts. Infantil masculí, nivell C2, a quedat tercer... Bueno, els queda aquest partit, si perden, i l'altre també perd, podríem quedar de No se'n se No se'n Ha passat alguna cosa. Sí, sembla que es rellen una mica. Ara? Ara, sí, sí. ara, ara sí, sí, molt. <ríe> bueno, doncs, depenent de què faci el porreig i el quart classificat, poden quedar tercers o quarts, segons ja no hi són a temps, diguéssim. Aha. Uh -huh. I llavores el porreig jo el, jo, jo el tinc tot dit. Llavors, dir del ACB, Explico, estan fent play-offs. Eh, abans d'ahir van jugar tres partits de play-offs, el Barça-Oxue Bilbao, el Caja Laboral Herbalife i el València-Caixa Grossa. Els tres locals van guanyar, o sigui, el Barça de 26 punts, si no recordo malament, el Caja Laboral d'un punt a l'últim segon amb un triple del base Thomas Herbel i el València va aplastar el Caixa de i va guanyar 38 punts. Llavors ahir van jugar el Madrid blu sens i va guanyar el Madrid de 15 punts amb un nou partit del base de Xatxa rodríguez Llavors finalment de l'NBA estan a finals de conferència ja i en la final de l'Oest Memphis-San Antonio eh, està guanyant San Antonio 2-0 avui jo jugo un partit, si no vaig mal, mal equivocat, avui jo jugo un partit i de moment guanya 2-0 però Memphis jo crec que tornarà a donar no donarà el braç de torço, que se'n diu. I abans d'ahir, no l'altre, es va jugar Miami Pacers, que va guanyar Miami per un punt a l'últim segon amb en una entrada de LeBron James, i aquesta matinada ha guanyat Pacers de 5 punts, eh, bueno, gràcies a un molt bon partit del pivot jamaicà Roy Hibbert. Bueno, eh, dic que el Manresa aquesta setmana es va, diguéssim, ja... va deixar de ser equip d'ACB, perquè ja no podrà jugar més, sinó no és que torna a ascendir, però també és feina dels despatxos de la Sígnia, o bueno, del bruixador, intentar poder-se quedar, ja que intentaran donar-ho donar tot perquè per, diguéssim, ser viables la setmana que ve i intentar que els altres no ho siguin. No, no intentar lo directament, però fer-los veure que no són viables per jugar a ser bé. No sé com ho veus, Tassoni, eh? És més, et eh, diré una cosa, el River Andorra ahir va, va guanyar l'últim... Sí, l'Oscèntum Alacant. L'Oscèntum Alacant, l'últim sospira, eh? el River Andorra no sé si té pavalló per jugar, Clar, o sigui que... Bueno, però bueno, si, si es posés per pujar i pues, renunciés sí que quedaria amb el bàsquet, el bàsquet Manresa amb opcions de pujar, sí, no? perquè mai hi un altre equip, el Blancos de Rueda Valladolid que no està gens bé econòmicament. Duc-se uh -huh. Bilbao, el els seus jugadors fa quatre mesos que no cobren. Uh -huh. Jugadors de primeríssim nivell. Raúl López ha jugat a ONAV, Arge Grima ha jugat al Barça. Um, que, bueno, jugadors boníssims, però pff, una bestiesa. Um, bueno, Josep, doncs uh, acabes aquí la teva... Això és de bàsquet, la teva... Sí, llavors sí. ja farem el motor amb l'Albert, no? Molt bé, uh, i la marxella eh? La Maritxell. la Maritxell també, ara un quart, d'aquí d'un parell de minuts però amb el vale. repassarem el que queda del bàsquet que sí que ens quedava els equips de la capital de Berga, Jaume, de bàsquet i començarem pels tots 21 femení A grup 2, trentena jornada trentena jornada, no, perquè ja s'han acabat també S'han acabat El former bàsquet Berga-Sellent en quina posició va acabar? El vuitè i el Barça primer va quedar el, el vuitè i el, el, el, i el Barça primer, sí, sí bueno, si és el Club Bàsquet Sant Foliüem, perquè estan a Sant Feliu crec molt bé, és el, el poble del de Navarro del Quanca eh? i l'altre partit que ens quedava per repassar a l'altra categoria que és el primer a Catalana Grup 2 eh, que ja fa un parell de setmanes que van deixar de la competició, era l'Informer Bàsquet Berga que va acabar, Jaume la catalana. Sí, sí, sí. quarta. Quasi quarta. Sí, quart, la primera perdó, quart, va quart. quedar quarta, única, única quarts, perdó. Ha ah, donat quarts en una competició que es van dur es van dur 30 punts. No, no, que es van dur la competició se la van dur al ah, AES Ramon Llull. Ramon Llull. Molt bé, Jaume, doncs ara deixarem el, el bàsquet, ja que s'han acabat la canzoneta també, eh? I posarem la del motor per troballa, ja, eh, començar a trobar gent, perquè és que no hi ha ningú de què sí, qui parlarem. No, no hi ha ni la música, fixat tu. A ve tallar, sí. Ah! Ah! Josep, eh, mentre ens trobem, l'Albert, que m'ha demanat un parell de minuts, i el sentim de fons, eh? Tot el temperi que fa eh, per, per poder parlar del motor, Albert. Ah, tu, Josep, tens alguna coseta? Bueno, jo Formula tinc... Formula 1, només. Formula 1, sí. No, bueno. només tens Formula 1? No, tinc i motos, també tinc. Motos? Sí. Les parles, de motos, eh, bueno, Josep? Doncs, la setmana passada es va disputar el Gran Premi d'Alemans, crec, França, i recordem... Bueno, m'he empuntat aquí una miqueta a la, la classificació en general. general uh -huh. En Moto3 eh, continua en el primer lloc amb Averick Vinyalles amb 90 punts, segon el Luis Solomé amb 77 i tercer l'àrea crin amb 61. Vuitè ja ve el, el, el germà del Mar Márquez, Alex Márquez amb 24 punts. Dic que el Vinyals ja porta dues carreres consecutives guanyant i bueno, és un campionat... Si el Solomé fica sí a les plors pot ser un cop molt maco. Llavors, de Moto2, Uh, dir que el primer és l'Scott Redding, que uh, va governar amb 66 punts, segon el Tito Rabat, que està sorprenent força, ja que potser li costava agafant una miqueta el ritme l'any passat. Tercer, el Kairudims, no, ah no, el, el Mikakalio, perdó, amb uh, 47 punts, cinquè ja ve el Paul Espargaró, que jo crec que venia molt amb els, amb els fums molt alts, es pensava que guanyaria bé sense ni posar la mà al gas, Carai. I mira, ara va cinquè, amb 41 punts, amb moltíssima diferència del primer. I llavors ja ve sisè, el Nico Terol, que veia una temporada que va fer l'any passat, és una temporada excel·lent. Llavors amb MotoGP, dic que Pedrosa vol guanyar aquest any i donarà tot, em sembla. I de moment ho demostra amb la classificació, ja que va primer amb 83 punts. Segon ja ve el novell pilot Marc Márquez amb 77 i tercer Lorenzo amb molts problemes última cursa amb 76 dic que el Marc Márquez va fer una remuntada força interessant bueno, interessant molt eh, ja que va tenir algun problema i van escalant fins a la tercera posició que va acabar amb un duel molt maco qui va tenir molts problemes va ser Jorge Lorenzo sí, també, eh? també, que no va quedar 7 setè, crec sisè o setè i tampoc vaig fer -hi. llavors el Crutch Lock, que ja va ser l'any passat la revelació, va Quart I Rossi, que dèiem, aquest any, aquest any, cai serà, no, 5.47 punts, doncs Encara està lluny, i no ve, l'Espargaró, que està bé amb la moto que té, està molt bé, amb 20 punts Albert! Bon dia, eh? Bon dia, Albert! Bon dia, no, no, jo estic escoltant perfectament tot ja, ja, ja, ja, Jaume que fa, que es crema el bosc Bé, bé, bé, molt bé, molt bé. Bueno, Tot això afegiria jo doncs, al carreron El carreron de Dani Pedrosa que sobre moll La veritat és que ha millorat moltíssim Altres vegades segurament hauria anat per terra I va fer un carreron a la Dani Pedrosa Sobretot tenint en compte l'asfalt com estava Delicadíssim i que era una cursa Doncs per eliminació, eh I va saber portar... Per eliminació, oh. perquè com vau poder veure a Moto2 eh, Va caure Pols per cor i va caure Esteve Rabat Sobretot de la mateixa curva i de la mateixa manera una circumstància bastant, bastant curiosa, si més no. Sí. Bé, bueno, sí, sí. llavors també dic que Pedrosa va... Normalment, quan té un, un pilota darrere no s'aguanta i llavors es va, es va cagant, diguéssim, i ja perdent posicions. I aquest cop no va ser així, sinó que... Al contrari, ho va donar tot i va saber portar un, que... un piloto darrere. Però és que no sé com ho va fer, perquè amb, poc, amb una volta potser, eh, si no ja direu que no, o amb una o dues voltes va treure com 17 segons al segon, no? Després de passar-lo. No, 17 no, em sembla que van ser 8, 8, 9. 8, 9? Sí, no, no, és que tenia, tenia millor ritme, sincerament, tenia millor ritme. Ja us vaig dir que el Dani Pedrosa l'any passat va acabar el Mundial de manera esplèndida. I aquest any el de Qatar va ser un miratge, perquè el circuit el circuit, doncs circuit català no li ha anat mai bé al Dani Pedrosa. Però a partir de llavors eh, no, no hi ha favorit. Crec jo que no hi ha favorit aquest any, però si un favorit és clar és el Dani Pedrosa. I a més, el Vic... més... Ah, sí, Albert, tot una El Porto sembla que no té la moto que volia, perquè... Marc Márquez està prenent, però serà un, serà un os molt dur i bueno, morem. Jo penso que Lorenzo està achetant els perquè ja es comença a queixar que els si pneumàtics, que si no sé què i avui hi bueno, ja, ja Bridgestone cas, que, que calli una passa, miqueta. Plan, passa amb altres disciplines del motor quan dos no guanyes. Noi, anem per feina sisplau. Va, va, sí, sí. Eh, parlem de, de coses que han passat a la nostra comarca. Recordem la setmana passada van tenir el trial de Sant Fuitós, i la, la segona prova del social, la tercera, la tercera prova del social del Berguedà <coughs> Amb un recorregut de tres voltes eh, i amb la categoria verda en de dir doncs, que hi va haver 32 participants i 4 retirats. La victòria se la van dur fer a Vilalta amb 4 punts, segon va ser Josep Borrell amb 7 punts i tercer Josep Figuera amb 13 punts. Amb la categoria groga, un total de 8 participants i 5 abandonaments. Primera posició per Josep Serra amb 13 punts, segons Josep Jordà amb 16 punts i tercer Nil Vilaragut amb 43 punts. I amb la categoria blava... Un total de 23 participants, sense que higués cap abandonament. Primera posició per Oriol Pi, segon, eh, amb dos punts. Segon, Xavi Gil, amb tres punts. Tercer, Pere Junquera, amb 14 punts. I finalment, la categoria vermella, un total de 19 participants i tampoc cap abandonament. Primera posició per Oriol Noguera, un punt. Segon, Jordi Espany, dos punts. I eh, Víctor Batalla, sis punts. Tercera posició. La propera prova del Campionat del Social del Berguedà del 2013 serà a Prat de Lluçanès. Però atenció perquè ha canviat d'edat, eh? en principi era una setmana del 8 i passa a ser la setmana del 16 per tant, important setmana del 16 es disputarà la, la tercera com jo us he dit, la quarta és la quarta la quarta prova del social del Berguedà molt bé, Albert també en motocross en eh, motocross vam tenir doncs, cursa al circuit del Busquet de Pons puntual pel Campionat de Catalunya eh, un recorrup que constava d'un quilòmetre doncs, 350 metres i que realitzaven, com sempre com va ser habitual, dues curses de 25 voltes més eh, dos minuts. Amb MX Elite i MX1, que van córrer conjuntament. Amb MX Elite la victòria va ser per José Luis Martínez, amb una Yamaha del Motoclub Segre. Segon Cristian Oliva, amb una Kawasaki del Motoclub Baix-Bergadà, segona posició un pilot del Motoclub, i tercer també un pilot del Motoclub baix Berguedà, Francesc Mataró, amb una Suzuki. I la setena posició en aquest cas va ser doncs, per el Ramon Serra, el pilot de Porreig que recordem córrer sense marca. Amb MX1, victòria de Pau Major, del motoclub Segre, també. Cap pilot del motoclub dels Berguedà va ocupar aquesta disciplina. Amb MX2, sots, eh, sots 18-4 temps, i amb MX2, que van córrer conjuntament, hem de dir, doncs, que amb MX2, sots 18-4 temps, victòria de Sergio Castro, amb una Suzuki del motoclub Segre, segon, Alberta Ponilla, del motoclub Segre, també. Tercer, Ferran Arnau, amb una Suzuki del motoclub Empúries, i Joan Noguera, del de, pilot de Cacerra, del motoclub a Esvergadà, va ser quart. Altres pilots de motoclub a Esvergadà van ser Jordi Serena, setè i Oriol País, 11è. De MX2, victòria també de Sergio Castro. Un moment, perdoneu. <ríe> Què passa? Uh, ja me porto foc. <ríe> que vull cremar. Porto foc aquí. Sergio... Victòria de Sergio Castro en eh, MX2. I pilots de motoclub a Esvergadà van ser Smeu Bag, quart, Joan Noguera també setè, Oriol Oliva, 8è, Jordi Serena, 12è, Joan Altes, 17è i Oriol París, 19è. Amb MX3, victòria de Josep Font, del motoclub Polé, al Manillar d'Una Onda. I aquí resultats disfells dels pilots del motoclub Tenia el Sabata, 17è i Raúl Martínez, 18è. Amb MX4, victòria del Fred Camps, del motoclub Segre. I en MX6, el guanyador va ser Agustí Vall, Fàbrega, també del motoclub Segre. Caps d'aquestes dues disciplines no van comptar doncs, amb la presència de pilots del motoclub. Anem a Ixelit, lidera el campionat, el pilot del motoclub, vaig Berguedà, Francesc Mataró, amb 172 punts, per tant, liderant, anem a Ixelit, un pilot del motoclub, vaig Berguedà, 29 més que el segon, que esquís ten l'oliva, el Ramon Serra, 6è, amb 99 punts. Les altres disciplines, doncs, eh, se'ns en van una miqueta, eh? Se'ns en van una miqueta, eh? Amb Enduro, l'Enduro, doncs, dels amics del motoclubant de Torrella, hem de recordar que es va disputar la setmana passada, tenia el Pado i una especial cronometrada força llarga a la localitat de Cantolé, mentre que la resta del recorregut estava situat pels camins dels boscos dels termes municipals de Navàs, Súria i Sant Mateu de Bages. El tram de la segona especial, que també era força llarga, recorria, carri... eh, recorria camins de ben a prop de la pol·lució de Vall de Torulell. bastant Un recorregut bastant llarg, eh? I els resultats del motoclub esvergadà, en aquest cas, eh, cinquena posició de Rafael García Mendura II, a Menduro 3, bones notícies, eh? Tercera posició per Roger Ballús. La llàstima va ser l'abandonament de Marc Almet, que estava fent una bona, una bona cursa. A Menduro 2 i 125, quarta posició per Oriol Santa Creu. <coughs> no arribo, no arribo. I a Menduro 125 Open, setena posició també per eh, Santa Creu i abandonament de Marc Mujal. Resumint els Deeds Games, l'Aia Sanz espectacular, amb una remuntada impressionant, es va endur la medalla d'or. Aquí sí que vam veure un autèntic campió. Si parlem de Sebastian Loeb, si parlem d'Alonso, si parlem de Schumacher, si parlem de Rossi, si parlem de Betel, hem de parlar de Laia Sants, perquè, mare de Déu, quina remuntada la, la, la, la Laia, eh? quina, quina remuntada la Laia, la gent va posar un, un, una gran cursa, recordem que va caure la primera curva, i a partir d'aquí, espectacular, eh?, ho va donar-ho tot. I també l'Edgar Torronteres, evidentment, va fer uns incidents fantàstics, es va penjar la medalla d'or en la prova de X-Best en 8, no sé si ho he dit bé, això. Molto d'ex-best en wits. Que digui I... la Mariona. Western wits. Yeah. Oh, weight, eh? oh yeah. Yeah. Western wits. I, bueno, no els dius això, que doncs el pilot de Cardeus va treure l'espina de la prova d'Espit on Style, de divendres, que no va passar als quarts de final. I, i, i, i, i, i, no sé, i una miqueta els jutges del dissabte que van, no sé, no sé què va passar bé exactament, però van puntuar bastant baix la, la puntuació de Gertorronteres, quan penso que també s'hauria vingut una medalla d'or en els el salts. Però on... bueno, els isguents us explicarà molt més bé la Maritxell. I, sí, ara parlarem amb la Maritxell. Llàstima, llàstima, llàstima, llàstima, que es va suspendre el rally cross. Sí. Ara va tocar el ha provat un d'aigua que va caure que a casa veïn un del Sant Jordi o Sant Jordi el... Olímpic, diré que en tant, eh. Al Sant Jordi? <ríe> I una cosa, Albert, què va fer els Sants després dels jocs que van acabar el trial si no era al enduro? Ens sembla que van a córrer una, una prova d'enduro. D'enduro. I va on Sí, sí, no tinc els resultats, eh, però crec que van a córrer una prova d'enduro espectacular, eh. Ara, bu ara buscaré. Molt bé, Abert Doncs senyors, fins aquí a la sessió Només avançar-vos -se una cosa La tercera sessió d'entrenaments lliures de la Fórmula 1 Ha estat bastant, bastant, bastant, bastant accidentada Només avançar-vos això En parla parlarem, parlarem a la segona secció Però està bastant, bastant, bastant accidentada ja Els a... cotxes no sé si participaran Molt bé, Abert, tenim ganes de tornar a trucar Per saber què va pass què ha passat I que, qui podrà fins continuar o no d'això eh? Fins ara Abert veure... so Abert Bé, ja ha fet 5 cèntims dels X-Eims a Barcelona, però és que el 15 podrà fer 5 cèntims més. És la Maritxell, que ella i va estar. Maritxell, bon dia. Molt bon dia. Vas estar-hi, vas disfrutar, no? Sí, sí, vaig estar el dissabte a la tarda. Que van fer Enduro i el freestyle, sí. Que vas veure? Enduro i? I el freestyle. Tot i que van suspendre la final perquè feia molt bé i els pilotos van queixar i que no podien realitzar els salts bé i per això bueno, van Mira, que no hi entenc gaire, què és això del freestyle? Bueno, fan salts pot donar voltaretes uh -huh. A l'aire, no? Bueno, és que, sí, el que van fer l'èric Torrenteres el diumenge és el mateix molt bé, uh, Maritxell, doncs uh, així, uh, així també sabies això de la, de la Laia, que en comentaven a l'Albert, que els hi semblava que després d'acabar el, el, els X Games, després de guanyar la prova, no? Se'n va anar a fer una, una endurada? Una cursa d'enduro? Sí, ja el, el dissabte ja estava a Portugal, va, va tornar no, sí, va tornar aquí a Barcelona, va fer els X Games i el diumenge va tornar a Portugal a, a realitzar la prova d'enduro que, que la va guanyar mm. també. De molt, molt bé, déu nhi la Laia, està com un toro, eh? No et sento gaire. Uh, que està com un toro, la Laia, eh? Està forta, sí, sí, eh? Tant. Està forta, eh? Es va fer una petita de la sortida, va, va fer uns un, un, un adelantaments i va recuperar molt, molt ràpidament. Amb, tres botes va posar, amb dues botes per to i es va posar tercera. Uh -huh. Vull dir que molt bé. Molt bé. Escolta, Meritxell, que et trucàvem, ja saps què, no? Una mica, que se celebra alguna cosa aquest cap de setmana per aquí al Berguedà? Sí, doncs, sí, demà tenim el campionat de Catalunya del Triall Open. Sí. A les 8 ja hi ha les verificacions administratives i a les nou ja hi haurà la, la, primer, la sortida del primer pilot a la zona esportiva de Gironella. Si volem anar, a les nou ja començarà a sortir el primer pilot. Um, perdona. Constarà de l'altra zona... Sí i haurà de fer dues voltes. En aquestes zones són un total de 8 quilòmetres. Uh -huh. I estan uh, ubicades a l'organització de Can Ramon, de Can Gironella i la Font de l'Armita. Vull dir, si la, si la gent vol anar vol anar veure el trial, doncs ja sap a quin sector ha d'anar. Molt bé, ja hi ha gent apuntada, no? Imagino. Els que corren ja hi sí, són tots, sí. no? Perquè aquí diu... Sí, més o menys, bueno, tothom... Diu que les inscripcions sí, yes? es podran fer entre les 8 i les 9 del matí? Sí. Suposo que hi haurà, hi haurà gent que s'apuntarà encara demà, no? Sí, suposo que sí. sempre hi ha, hi ha gent que s'apunta al mateix dia. Molt bé. És un trial que... Uh, qui, qui, quin, quin és, ja? Ja portem uns quants trials d'aquests, no? socials del Berguedat? No, no, però no socials. És, és Campionat de Catalunya. Ah, és Campionat de Catalunya. Exacte, exacte. exacte. Sí, sí, sí. sí, sí. Molt bé. Portem, també hem sí, portat sí, de quants, ja, eh? uns quants, ja. és el trial Open. Hi 200 quants, ja, que portem, d'aquests? trial open. Sí. Molt bé, sí, sí. i hi, hi ha corredors eh, coneguts en aquest trial? Bueno, sí, d'aquí al... del Bergada tenim els Germans Costa, uh -huh. i, i no sé més aquí més, així d'important. Els Germans Costa. No sé. eh, aviam, i... i eh, Són gent que poden escalar més posicions? Eh, estem parlant de gent jove o gent que participa en el Campionat de Catalunya? Gent no, que... gent que crec que no... bueno, sí, només participa al Campionat de Catalunya. Gent que només participa, no, no agafarà ja res del Mundial, no? I no, no hi ha cap pilot que no. així que que, que que comença, per exemple, com la nostra Sara, eh? que la nostra Sara que vam entrevistar aquí. Que... Sí, que també hi haig de parlar d'ella, ara. Sí, has de parlar d'ella? Doncs pues mira, ja l'hi pots, ja pots dir, perquè del sí, trial perquè, no tenim uh... res més, no? Del trial aquest social. No, i, el, no. I ara els germans Costa de Gironella són? Bueno, no sé ben bé si són de... Bé, bueno, són de Berga, crec. No són sé. de Berga, val, val. I participaran demà de 8 a 9. I, i, i, i esperem, esperem una bona, un bon resultat d'ells dos? Sí, sí, esperem que sí. Sí? Molt bé. Doncs vinga, Meritxell, ja pots parlar de la Sara, doncs. Sí, doncs el Campionat d'Espanya de Velocitat es disputa aquest cap de setmana a Aragó, el circuit de Motorland i van no ser pilot de Gironella, de la Sara, doncs hi, participa, hi participarà i participarà amb, amb la categoria de Moto3 Ajà uh -huh. Avui ja s'han disputat bueno, dos entrenaments en el primer ja ha quedat en la, en la 31a posició i en els segons que s'han disputat ara fa poc en la 27a Bé I demà, doncs, tindran l'Uarmap a les 9 i mitja i ja la cursa serà a la 1 allà si pot fer escalar alguna mica més de posicions ja que el circuit de Catalunya va quedar a poques dècimes d'obtenir els punts aviam si pot aviam si pot puntuar no? uh, mm. uh, molt bé uh, i l'automobilisme tens alguna cosa no? d'automobilisme? del membrado no? no no no, no tinc res. Molt bé, després en parlaré. Doncs, Maritxell, moltes gràcies per la teva aportació. Si tens alguna altra cosa Marta, més? Molt bé. No, en principi no. No? Doncs, bueno, no. Eh, donem doncs, molta força des d'aquí a, a la noia del Berguedà, a la nena del Berguedà, diguem. Perquè, que, que tots, sí, Maritxell! No, no, no. A la Sara. A la Sara Sánchez, eh? Li donem molta força des d'aquí a la nostra nena del Berguedà, que participarà aquest cap de setmana, concret diumenge a la cursa, demà. Uh, a partir sí, de, de la 1. Eh, moto 3. Eh, uh, moto 3 sí. que po Pot seguir per per Telecin Telecinco? Miri, si voleu. Oh, sí, Telecinco. podem veure la Sara a partir de Telecinco. Pues ja us sabeu, Tele5, eh? uh, Telecinco, Telecinco la Sara Sánchez de Gironella, que està participant al campionat d'Espanya. No? I la Carbonero per per TeleSport. La... <laughs> Mari Chel, moltes gràcies. Vale, adeu. merci. Beu. Deu. Vinga, este buscre informació sobre els X, X Games i és que és el primer cop que es fa a Barcelona, a Barcelona i a Europa, i, i a Europa perquè hi ha hi ha capitals de diferents països que sí que fan els X G Games però fins ara eren com una mena hi Jocs Olímpics que només s'havien fet als Estats Units d'Amèrica. Sí, senyora. O sigui, a... no, o sigui, que no havien sortit d'Amèrica. No, es faran és fins al 2015. A Barcelona i Múnich, fins al 2015. Sí, sí. Doncs això, com dèiem, automobilisme, Membrado participa avui al rali a Empordà. Josep Maria Membrado, Micho Vici, avui, serà avui a la sortida del rali a Empordà, puntuable per la Campionat de Catalunya i amb el centre neuràlgic a la Bisbal. La prova s'iniciarà a les 3. Membrado, vigent campió català, ha manifestat que és un rali molt curt i, per tant, s'han d'evitar els errors. Residència Sart Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat...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 Perdona, anem a fer una coseta, anem a canviar de, de sintonia perquè parlarem precisament, ara parlarem de futbol, eh? futbol i parlarem de la primera catalana i amb la sintonia que fem servir aquí doncs, en aquest programa per parlar de futbol és aquesta, que s'està sentint de fons i que també sentirem de fons al eh, nostre míster de la Unió Esportiva aviat, Víctor Vera. Víctor Vera, bon dia. Hola, bon dia. Molt bé, al final han pogut ser, eh? Al final els hem localitzat, ens hem trobat, podrem parlar una miqueta d'aquests aquest, dos finals que ens queden. Al en principi dos, també podria ser una, podríem allestir-ho, no? Sí, a veure, a veure si si si em una ha suficient. Um, Víctor Vera que té que, que, ve, que ve de ja de, de, de, de, de, de, de molts equips, eh? Una mica després de jugar a futbol, eh? que sabem que va jugar a futbol amb la Pinedaica. Vas deixar, vas deixar el futbol i vas dedicar, dius, el meu és entrenar. Sí, sí, sí és que a vegades en un moment que, que dius, eh, se'm dóna bé això d'entrenar, doncs vaig a fer d'entrenador, que, que és una altra manera de, de viure el futbol. I perquè ets coneguin una mica la gent d'aquí que ens escolta, el Víctor Vera, el Víctor Vera, però sí, el Víctor Vera va fer, va fer el, el, seu, el seu començament on va ser? Doncs eh, jo vaig començar el futbol base de la Pirineica, precisament, com que jo era jugador d'allà, doncs eh, això com un bon dia et diuen escolta, em vols ser entrenador? Que ens falten, falta gent per la canalla i mira, doncs així, així vam, vam començar durant gairebé 10 temporades entrenant a la canalla allà al, al futbol base, després eh, em vaig treure doncs, el títol d'entrenador nacional i aleshores doncs, ja eh, vols, vols entrenar a, a equips grans, no? i és, és quan vaig començar amb, amb el Sant Feliu terra. Masal Feliu Sacerra, que eh, en aquelles temporades que va ser tu va abordar eh, el futbol. Sí, vam tenir la fortuna de poder coincidir doncs, un, un nombre de, de jugadors molt, molt macos i vam fer una bona pinya. I mira, la primera temporada, primera regional, doncs vam quedar setents, precisament doncs, per darrere de, de l'Avià, i a la segona temporada doncs, vam, vam poder quedar campions i vam poder pujar a preferent i realment que va ser, va ser una experiència molt maca i com us dic el grup de, de jugadors doncs, era un grup de jugadors molt, molt unit i que tots intentàvem doncs, fer, fer gran aquell, aquell poble petit no? que va ser una, uh -huh. lema, el lema que vam utilitzar aquelles temporades va ser uh -huh. una experiència de la qual guardo molt bon record que a més a més la primera temporada la vam salvar a eh? uh, preferent sí, sí, sí exactament, Bé, vam pujar a preferent i que lògicament Eh, t'enfrontaves doncs, al Fruix de Serra amb 600 habitants, t'enfrontaves a ciutats com, com Granollers, que és el, el que vivim avui, eh, t'enfrontaves a... Ai, l'hem perdut. Hem perdut el Víctor, no se'ns ha sent, eh? Agota, agota, però tampoc sense ha la trucada. Bé, bueno, Víctor, no se'ns ha sent res, eh? Bé, bueno, doncs, ja que no se sent res, parlarem una tremiqueta miqueta nosaltres de, de, de la seva trajectòria. Després Depèn de recuperar aquesta trucada amb el Víctor, això són problemes del directe. Uh, sé que després va passar, del Sant Felicis Serra, va passar mitja temporada al Manresa juvenil uh, i llavors ja el Seyents hi va estar dues temporades també, on el primer any va estar com a segon entrenador i el, i el segon any la segona temporada va passar a ser l'entrenador. Víctor, estàs per aquí? No, no, no, no està per aquí. Um, llavors van entrenar el Vilassar de Mar, concretament aquesta temporada, eh, va començar el Vilassar de Mar de tercera divisió dintre del cos tècnic. Clar, ara, ara es faria falta una persona, una persona que ens, que ens connectés però hi ha ningú, no tenim algú perquè, tru, perquè ens torni a trucar. És igual, doncs com deia, Vilassar de Mar amb tercera divisió, va estar al cos tècnic tècnic, llavors va trobar doncs aquesta falta d'entrenador de, que va patir la Unió Esportiva Aviar amb la marxa de, de Prat i que bueno, doncs això eh, més endavant mirarem de tornar a parlar d'ells, ara, espera Josep diguem-ho. D'inici l'Aviar va fer molt bé mm. sí. d'inici anava superbé i llavors potser s'ha anat enfonsant més però estava allà sí va fer una bona, Sí, va fer una temporada molt bona a l'Avià de començament, però que després... Sí, clar, que, com van quedar l'últim partit? A l'Avià? Sí, va guanyar o va perdre? A l'Avià l'últim partit? Doncs pues no ho sé. L'Avià va perdre l'últim partit. El va perdre l'últim partit. Però bueno, uh, Mariona, Mariona, anem directe a la teva secció mentre uh, intentaré recuperar la trucada amb el míster de l'Unió Esportiva Avià perquè no hi ha maneres, eh? D'acord, doncs ara uh, fec una volada i vinc amb tu i agafo el teu diari. És veritat. <laughs> ja, ja, ja el porto jo. Mariona. De què ens parlaràs, algú? Parlaré sobre uh, una, una... un una... Perdoneu-me, perdoneu-me un moment. ...una dinsa que ha fet el, un jornet. Uh, sí, exacte. Parlarà d'aquí uns moments, perquè tornem a tenir el Víctor Vera a la banda, del fil telefònic. I, Víctor, bon dia. Sí, hola, hola. Bueno, sí, problemes de, de, de línia mòbil. No passa res, Víctor. <ríe> Passen uh, aquestes coses, eh? Ja els he comentat, els he comentat que després del Sant Feliu de Serra vas anar una mitja temporada al Manresa Juvenil. Sí. Eh, llavors vas passar dues temporades al Sallent. La primera sí, com a sí, següent sí, entrenador. Sí, d'aquestes dues últimes eh, temporades vaig estar al, al cellent. Fins a aquest, aquest estiu doncs, eh, vam anar allà a tercera divisió amb el Vilassar de Mar. Dins de la cos tècnic eh? sí, del Vilassar. I ara al final l'Unió Esportiva de es va quedar sense el seu entrenador, eh, en Prat, Joan Prat. Mm -hmm. I et van avisar, va trobar que estaves lliure. i vas, La proposta et va semblar bé, no? t i que sí, sí, sí, la veritat és que quevamm estar parlant i ivamm comentar que, bueno, que era un projecte a, a un any un any i set jornades no? allò que bueno, doncs, si només hagués sigut per acabar la temporada doncs, segurament no, no m'hauria decidit però la idea d'accabar doncs, aquesta temporada intentar doncs, que l'havia acabés tranquil·lament a primera catalana i l'any vinent doncs, començar de zero a primera catalana donc realment em va, em va venir molt, molt de gust fer, fer el canvi, no? A tercera divisió estàvem ja les últimes cinc jornades, eh, doncs per tant, em va semblar correcte de de ajudar ajudar a viar a intentar mantenir la, la categoria i, i poder començar l'estiu a, a treballar novament a Primera Catalana. Que déu ni déu, eh? Com com devis trobar, mmm psicològicament una mica la plantilla, no? Eh, després de fer un, una primera volta ex super excel·lent amb uns números que, que, que bueno, eh, bueno, per anar al capdavant de la classificació. De cop ho vol veure que és, és, sí. és complicat És complicat quan un, un equip de futbol doncs, viu la situació d'estar al de tot i comences a veure què passen les jornades i, i, i, i vas baixant i que no, no saps per què i els resultats no van sortir ni que aquella piloteta que t'entrava doncs ara, ara no entra no? i bueno, vulguis que no es va crear una, una situació de, de malestar que és el que va fent que les coses no, no et surtin, que no tinguis confiança que et pensis que, que no ets eh, suficient pel que, pel que es demana al nivell competitiu i bueno, va, va, minvant, va minvant i bueno, realment realment. Doncs, eh, són, són situacions complicades no?, per, per tothom i més ara l'avia que que portava quatre temporades d'èxits i de, de, acostumats a estar sempre al, al capdavant, doncs quan et trobes en situacions eh, com la d'aquest any és difícil, són situacions complicades i que s'ha de, de ser molt, molt forts mentalment per poder-se'n sortir. No? Jo sí que estic content perquè des del primer dia els jugadors han estat molt, molt motivats i molt disposats a, a treballar i una miqueta, doncs, a, com, com es diu col·loquialment, a, a fer un un punt i a part i, i tornar a començar, no? I realment doncs estic, estic satisfet perquè el el treball, treball d'aquest mes que, que portem doncs els jugadors estan des del primer dia doncs molt, mo, mo, molt per l'alabor, no? Com, uh -huh. com s'acostuma a dir, i, bueno, doncs, molt convençut de que avui, avui ho tirarem endavant i, i això ja haurà sigut doncs, una mica una un anècdota de d'aquesta temporada i tornar a començar la temporada vinent doncs, per, per intentar aconseguir el màxim. Avui un Esportiva Vià, eh, eh, com deies, és, es despedeix de la Lliga aquí al seu camp, eh, al Municipal d'Avià, eh, amb un partit, com deies, que l'hem de tirar endavant mm, i que crec que serà així, però ens faria falta l'ajuda de la gent, eh, ens faria falta l'ajuda de la, sí. la comarca que, vegui, que veguin com els del Berguedans, com ens desfem aquí, aquí a la comarca, eh? Sí, i més ara, aquesta setmana que ens encetem festives, no?, amb el Corpus, i aleshores doncs, bueno, és el colofó de la temporada, guanyar el partit d'avui, tornar a tenir un altre any més, assegurar matemàticament, no?, un altre any més un equip del Berguedà, doncs, a primera catalana, que es diu ràpid, però costa molt, ja ho sabeu, la gent que esteu al món de l'esport, que guanyar les categories és molt complicat, perdre-les és molt fàcil, i aleshores doncs, és donar-li aquest, aquest valor a la primera catalana i una miqueta al doncs, Granollers, que és un, un equip d'entitat, un equip històric. Sí, senyor. Com, com, com tu molt bé dius, que vegi que, que realment el Berguedà està amb l'Avià i, i que, que aquí el que volem és que, que el Berguedà estigui un any més representat a la màxima categoria del futbol català, no? I carai, si, ni que siguessi el que sigui, perquè és que sent l'Avià a més a més, és l'Avià ara, i, i, i que, que és un bon partit, és un equip a més a més que, està, que està jugant bé, eh? que vull dir que no vas a veure un partidet, vas a veure un partidon. Sí, sí, sí bueno, són dos, dos, dos molt bons equips, no?, que per circumstàncies per circumstàncies de la temporada, doncs el Granoller és igual que nosaltres, doncs ens hem vist ara en la part mitja baixa de, de la classificació, però som, som dos equips que, que hem d'estar en, en la part mitja alta de, de la taula. No? I com, com tu has dit, doncs dos, dos equips doncs amb molt bons jugadors i que, que intenten fer un futbol el més atractiu possible, almenys nosaltres ho intentem fer sempre, i que intentarem doncs, eh, donar-li aquesta satisfacció a, la, a tot el públic, a tota l'afició que pugui venir, avui a, a veure veure'ns jugar no? intentar despedir, despedir doncs, la, la temporada amb, amb una victòria doncs, perquè la, la gent pugui, pugui engrescar-se com com et deia abans per aquesta setmana que, que ve per endavant senyor i amb força sorolla. Eh? però és que escolta um, um, ostres, no sé què t'anava a dir uh, uh, exacte, a quina hora hem de venir? Pues el, el partit és a les 5 però bueno, jo sempre, sempre has d'agrair que si a tres quarts de 5 la gent doncs, ja ja ha fet el cafè, ja està tranquil·lament els que s'hagin aixecat de la migdiada, doncs ja, ja poden, poden venir cap allà al camp, que sempre els jugadors, doncs, veure, veure què surts al camp i que ja tens allà la teva afició al teu costat, doncs eh, realment pels jugadors és, és molt... És aquest puntet més, no? És, és aquesta marxa més que necessites sí i aquest recolzament que, que es nota molt. I quan, quan tens la, la gent al, al teu costat, com l'últim l'últim partit a casa amb la, amb la Gramenet doncs realment, tot i la pluja, no? doncs veies que la, que la gent estava, estava allà intentant ajudar l'equip i aquest és el, el factor que moltes vegades fa decantar també la balança cap a un costat o cap a l'altre. Víctor, vera, és... moltes gràcies per atendre la trucada. Molt bé, a vosaltres. Uh, no t'emprenyem més perquè ara ja t'has de ficar en aquest partit. Uh, esperem doncs, uh, ser-hi, aquí, jo seré uns que hi seré, un dels que hi seré, mm -hmm. a tres quarts de cinc, no portaré el bombo, però bueno, ja m'he de cridar, cridar bé, tot el ara, que sí. pugui i que hi hagi molta sort avui eh? d'acord, moltes gràcies i a veure si tenim els, els tres punts i eliminem també l'alegria a l'afició ara, ara, vinga, sort, adéu molt bé, gràcies, adéu adéu, adéu doncs venga va, anem molt ràpidament amb la Mariona però, però és que molt ràpidament és un minut de secció Mariona Hola, molt bon dia, audiència. Avui us parlaré de la quinzena edició de Berga Rasos Berga, curses de muntanya. I és que el club d'esquí Bargadà organitza demà la quinzena edició de Berga Rasos Berga, que tindrà sortida a dos quarts de quatre a les vuit de, de, del matí, a la plaça Viladumat. També hi haurà arribada d'enguany a la prova i es podrà fer en tres modalitats de marxa, que són 6 quilòmetres, o sigui, 26 quilòmetres, perdó, i 360 metres de desnivell acumulat a peu de la cursa. 26 corrents i la minicursa que s'ha desplaçat fins al dia 9 de juny per categories infantils, o sigui, aquest any els papes i els seus fills foren a dies diferents, però sempre ens ho podrem passar bé. Per tant, és una bona opció per apuntar-s'hi. Molt bé, següent. I... Jornet i Piques obren el foc de la Copa del Món a Zengama. Què és això. Zengama? A sona Àfrica, Central, i a la Sud. Jo també. La, la cursa Gipuscona... És que em fas eh? La cursa Guipuscoana A tu l'anglès sí, eh, guipuscoa, però l'africà no el basc, el basc no, és basc això Ah, el doncs el basc no, eh És a Guipuscoa això guipuscoa. Ah, Guipuscoa És la Estava reina de, de, dels maratons Calla Jaume Que no tenim temps, no tenim la, temps la cursa no. de, de Guipuscoa És la reina de, de les maratons De muntanya el, el cretà Client Jornet El, el que, el Saratà val, el Saratà el Saratà Client Jornet no, no eh? i la Núria ei i la Manresana Núria Piques són els favorits per imposar-se la Marató de Muntanya a Sengama, a Disconi que es correrà demà diumenge o sigui que molt atents i ull aquests dos corredors Bobe, doncs això, esperem, Mariona, moltes gràcies per la teva minisecció per la setmana que ve ja, saps. Si podem tenir una entrevista amb la mini, Núria Piques, mini, mini. Eh? Sí, tindràs tindràs més temps, d'acord? D'acord. la vida, buscar la vida busc... i la, una entrevista. Buscar una entrevista amb la Nuria Piques. No, oita, ja ho faré, ja ho faré. Vale, nos vaig buscar el seu telèfon. Només parlarem de futbol vale. sala i no, propi Mariona, hi parlarem, parlarem eh, eh, passeu, a passar Mariona, porta'm els apuntes, si us plau. Okay, okay. Parlarem que només hi ha un partit que juga la, el futbol sala aquí al Berguedà i és la primera divisió territorial grup 4, 24ena jornada falten dues per acabar la temporada i és el club futbol ciutat de Berga que juga eh... Em sembla que això dic jo eh? Sí, quant juga? Juga avui, eh? És el club va. futbol sala ciutat de Berga i el sense dormir futbol sala B A on juguen? al pavelló municipal d'Esports de Berga. I doncs aquest partit, aquest partit és per avui, a partir de les 4 de la tarda, aquí a la capital. I les notícies que havíem de parlar del futbol s'ha també femení, de la primera divisió femenina que va acabar la temporada, però que sí que encara el club futbol sala femení, gironella, si jugava aquí a la Copa, el C o no sé, però què va passar? Doncs que el Gironella cau quan arriscava per fer l'empat. Les bergadanes van avançar, però van acabar perdent davant un atlètic molt potent. A la cinquena posició no va poder... A la cinquena, per això, perdó, a la cinquena tampoc no va poder ser. El futbol s'ha de va caure en els quarts de final de la Copa d'Espanya contra un atlètic de Madrid molt potent, que va imposar la seva llei a la segona part, tot i que no va poder assegurar la victòria fins als darrers instants, quan les noies de Robert Caneda s'ho van jugar tot amb la tàctica de la portera jugadora, amb la intenció de remuntar el 2-1 a 1 en contra. Això que el partit va començar molt bé per les Bargallanes, van marcar el ritme en els primers minuts del partit i es van avançar en el marcador quan Anna Costa, en una gran jugada personal, va desfer-se d'un rival i va fer un xut creuat lluny de l'abast d'Issa. L'avantatge, però, només va durar cinc minuts. L'empat va arribar després d'un servei de banda mal defensat en què la pilota va acabar els peus de Pristila. Va fer l'1-1 a -1, la segona part, tot i que Ana Costa va tenir l'oportunitat de fer el segon gol. Va ser Ju delgado qui va notar el segon gol. El futbol s'ha de la ara sí, ja havia d'arriscar. Caneda va situar Clàudia Pons de portera jugadora. El partit es va descontrolar, però l'Eti de Madrid en, en va sortir triomfador amb dues pilotes soltes que van introduir a la desguarnida porteria catalana des... mm... en concret els minuts 40 eh? el minut 40 van fer el 3 a 1 i el 4 a 1 obres d'Anita Luján i Leti uh, després del partit Noé Guerrero va aclamentar que hem tingut el partit on volíem però la gran qualitat de l'Atlètic a l'hora de notar ha marcat el partit Futbol Jaume, anem a repassar el futbol La quarta catalana també van acabar La seva temporada la setmana passada Deixa'm abaixar una mica La musiqueta Tenim, tenim, tenim la tercera catalana Grup 7 30, 30 Tresena jornada Jaume, que també en falten dues per acabar la sí. Com a la primera catalana Digue'm. Sí, és l'Olbant Club esportiu i el San Salvador de Cers, Club de futbol On jugaran aquest partit? Al municipal d'Olbant ja sabeu que això estem parlant d'un de, de, de derbi. derbi. Anem a posar sí. el tema dels derbis, eh? En tot cas seria el desert municipal d'Ulbán. L'àrbitre. Hosti. Hamid Lahlaeli. Bueno, bé, sí, el bo Molt sí. bé. El Porreig, eh, perdó. L'Ulbán, club esportiu, l'equip local que marxa, quina posició? Qui, el Porreig? Ulbán, Ulbán. Ulbán, 12. 12. Quants punts? 39. Uh, Partits uh, partit jugats? 32. Uh, guanyats? 10. Empatats? 9. Perduts? 13. Gols a favor? 42. Gols en contra? 52. Uh, 52. Uh, L'equip rival Sant Sabedor-Sers, ja hem parlat abans que era un partit hi un equip que ja havia baixat de categoria. A quina posició el trobem? A la 17. Quants punts? 22. 17 menys. Uh, jugats? 32 Els mateixos guanyats 6 4 menys Empatats 4 5 menys Perduts 22 Molt bé, en total nou perduts més uh, Gols a favor 44 I gols en contra 84 84 Anem a repassar molt ràpidament a Urbán que està a l'alçada de 558 metres l'estat del cel Bueno, si sí farà núvol Una <laughs> La mica de sol Prioritat de precipitació un 15%. La cota de neu estarà instal·lada sobre els... 2.000 metres. La temperatura mínima? Sí. La màxima? 19. El vent que ho farà del... Del sud-oest, no? A quants quilòmetres per hora? Molt bé, Jaume, estàs... Molt, ràpid. Geografiant la geografia, sí. tio. Ja. Quants quilòmetres? 15. I a l'índex de ratxos ho 8. 8, que recordem els nostres oients, és un índex... Ultraviolat, molt alt. Molt alt, o sigui que si us toca el sol aneu en compte. Eh? Poseu-vos la, la a mascarilla. Eh? Mascarilla quan vas a la platja que poses la crema solar. Jaume, següent. Porreig, club esportiu, cante i gas, unió deportiva. El camp. Municipal de Porreig. I de Marc Granado González. Aquest petit es jugarà demà a partir de dos quarts de cinc, i ara no, que me'n recordo, n hem dit de, o, o, el partit del BAN, eh?, quan es juga. Es juga també demà a partir de dos quarts de cinc, no serà menys, no? A la mateixa hora doncs, que jugarà Porreig aquí a Municipal. Següent. Vila de Cavalls, Club de Futbol, Gironella, Club de Futbol Atlètic B. Al camp? Municipal Vila de Cavalls. I l'àrbitre? Daniel García Arenas. Segona catalana, grup 4, 33-ena jornada? Camp Parellada, club deportiu Gironella, club de futbol atlètic. El camp? Municipal, Camp Arellada. I l'àrbitre? Fèlix Colomer Vallès. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 5 de la tarda. I el que dèiem, el Primera Catalana, Grupo 33, en la jornada, en falten dues per acabar el part de la temporada. Aviar, Unió Esportiva, Granollers, EC. EC, què vol dir, EC? EC, EC, no ho volem, ECS. Uh, no volem cap verd, Camp, on jugaran el partit? Municipal d'Aviar. I l'àrbitre? Israel García Membride. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 5 de la tarda, però el seu entrenador ens ha dit que tres quarts de 5 ja hi havien de ser per fer una mica de soroll. Doncs això, el que dirien els, els, els, que dirien el, els, els reporters espanyols no? d'aquest partit, d'un partit així és quan t'hi jugues tant, un marxa, eh, recordem que... Matchball. Sí, sí, un marxa, mireu, l'Avià marxa 11è i el Granollers, el seu rival marxa 12è, un punt de diferència que es porta en un partit que, sumarien, sí, que sumarien, sumarien 6, com qui diu, 6 equips li van bé guanyar. Sí, senyor. Sí. I et penses doncs, això, eh, el que dirien en l'estat espanyol, dirien partido a cara de perro. I això és el que es trobarà en aquests dos equips avui. Un partido a cara de perro havia a partir de dos quarts de cinc. Anem a buscar última hora del motor. Falten dos minuts, amb la veritat, tindràs deu minuts. Uh, uh, Josep, tens alguna cosa la Fórmula 1? Sí. Vas començar a parlar mentre busco l'Albert? D'acord. Dic que ja s'han celebrat ha bueno, corregut els tres lli... entrenaments lliures del circuit de Mònaco i dir que en els primers lliures, tant amb els primers com els segons i els tercers, Nico Rosberg ha arrasat uh, d'una manera platòrica. Di que el Mercedes és un cotxe pensat pels entrenaments i en aquesta, sobretot en aquest circuit que els entrenaments són dificilíssims, bueno, li va perfecte aquest cotxe ja, que tampoc no gasten gaire els pneumàtics. El, a, a Monaco tot i que es va veure um, a un que els Mercedes quan hi ha una pista on es gasten pneumàtics no tenen res a fer i es va veure un resultat quan Lewis Hamilton Uh, va ser doblat i feia molts anys que no es veia bueno, els primers lliures, primer va ser Rosberg com hem dit, segon Alonso i tercer Grosjean en els segons, primer el Rosberg segon l'esmentat Lewis Hamilton i tercer també l'Alonso i els tercers lliures, primer el Rosberg segon el Roman Grosjean que ja va ser tercer els primers lliures o sigui que Roman Grosjean tot i fer una temporada força bé, tot l'any passat ho està començant a trobar potser el fil tot i que encara soim limat per la l'abord d'alguna cosa i tercer, el Vettel, que ja comença a perdre els papers queixant-se de tots., Albert, bon dia. Bon dia, nois. Molt bé, Josep, molt bé. Anem a davantats feina, punt, eh? eh? Tot a punt ja per la qualificació del Gran Premi de Mònaco i el curt dia, doncs, al començament. Uh, veurem si Felipe Massa i Roman Grosjan n'hi prendran part perquè tots dos han tingut una forta topada. Tots dos han tingut una forta topada. Ara he vist a la pàgina web... De Santa Devota. A la, la pàgina veure, Josep? A la web s'encionen el, el Massa 5 posicions. 5, per el sancionen? Per canvi de motor. Sí, ha passat el 11. que ha tingut un accident. Canvi de... Han fet un... pet estic mirant, eh? sembla que el Massa s'ha destrossat el Ferrari que portava. Sí, han canviat la caixa de canvis. I podrà sortir, però? Diu que sí, diu, sanció de 5 posicions per al pilot de Ferrari, i diu que sí que espectacular, eh? Espectacular el treball de l'equip Ferrari, perquè el cotxe ha quedat, no sé si ho heu vist, el cotxe ha quedat... Molt no, per dir... Sí, sí. I el mateix que roman Grosjan. I és que ser... ha estat molt accidentada aquesta tercera sessió. Ha tingut problemes Quimi Raikkonen, ha tirat llarg també. Ha tingut problemes Roman Grosjan que ha fet, no, no, no, dues sortides. La segona ja li ha deixat el cotxe. Ha tingut problemes també Adrià en sortir a, a la pujada de Maçaner. Us, us informo, la, la, el revolt de Santa Devota és el primer revolt després de, de sortida. És un revolt molt complicat i la que demà prevec jo que passin coses la primera volta i la pujada de Massaner és just davant del casino, on sembla que ahir, a la, a la cursa del cotxe de Supercap, hi va haver un petit accident amb diversos cotxes, i un d'ells va perdre oli i resulta ser que la zona que ha perdut més oli és entre aquest revolt i la pujada de Massaner. Per tant, aquí hi ha bastant, bastant oli, veurem si aquesta tercera secció no hi ha algun problema, també perquè l'oli no marxa d'un dia per l'altre, i no ho sé, pel que m'ha semblat veure, eh, ha fet causa d'aquest incident de l'oli, Ca d'això eh, han tingut aquest problema de salutut deorg i de Sutil en aquesta sortida. Diu eh, doncs que com doncs, com deia el, el Josep, al millor temps va ser Nico Rosberg, però atenció eh, aquí ningú ha provat res a una volta, perquè quan guanaven a fer Beteu, que estava marcant una bona volta, eh, estava molt au amb Nico Rosberg. i quan guanava Fel Alonso que també eh, era l'últim estting, eh, no sé. Estaven molt iguals els temps, per tant jo sí que prevec que, la... que el millor temps se l'emportarà, evidentment, els eh, dos Mercedes, crec que serà el primer i segon, però que en la tercera posició hi haurà una bona batalla entre els Lotus, els Ferrari i els Red Bull, que Red Bull no sé què jugaven el dijous perquè no van estar en cap moment en la lluita de, de, dels temps de davant. Sí, sí, avui, avui sí que sembla que s'han la màscara com sempre el dissabte i sembla que, doncs, que, que estaran a davant. Uh, diu vos doncs, que no hi va haver res, no va haver res al circuit de Monaco, ahir és festa, aquest estiu, i només va fer la SuperCAP, i els cotxes de Fórmula 1 no van sortir, només a bon matí es va fer la SuperCAP, i que, bueno, i que, doncs, ara comença la Quali, recordem Q, Q2 i Q3. Ja ha començat. Demà a les 12 a la prèvia, tot per TV3 i Antena 3, i a les dues, eh, la cursa, eh?, la cursa principal de Monaco, que com a, com a curiositat us diré que tots els pilots aquí, la gran majoria, porten uns cascos molt originals. Ja que és el gran premi del Glamour, pues un port, en el cas de Vettel porta llums, porta llums al cap, porta llums al cas com el cas de Alonso porta un puzle de totes les seves victòries que ha fet, en el cas de Weber també porta, em sembla que una noia darrere el casco. Sí, sí, és el gran premi del Glamour. Vettel eh? és una noia, Béthel eh? és una noia Béthel és una noia, Béthel és una noia i també porta llums però em sembla que Weber també crec que porta ah, una noia no sé si bueno, Máxima Cipernia una... i ve... Quinston és un home, banc, no? Béthel no jo diria que és un home, però... diria que és no? un, home Vettel, no? un home, doncs l'han canviat, eh? era una noia, us ho puc assegurar Ui, ui, eh, ui Béthel ha, Vettel, ha una... no tingut alguna cosa a veure eh? i després diuen que la Fórmula 1 no corren noies aviam, si el Vettel és sí. una noia <laughs> Eh, com a curiositat també diré que els dos Sebastians del Mundial de Ràdies participen a la Porsche Super Cup, no van estar implicats en els accidents que demà prendran part d'aquesta cursa l'OEB i OG eh, tindran un duel a la pista de, de Mónaco i és, una, és un dels altres al·licients eh, OG amb el permís de Volkswagen perquè recordem que un pilot que estigui en un campionat no pot prendre part d'un altre, altre campionat a una altra disciplina però si en el cas de Volkswagen veient doncs, l'avantatge que porta li han donat aquest permís i qui no li donaria eh, si porta 70 punts d'avantatge com a característica, el doncs, longitud d'aquest circuit és de 3,340 km, la distància total que recorreran serà 260 km, 520 m, un total de 78 voltes, la velocitat màxima prevista sembla ser que serà 286 km al túnel, deu-n'hi-do, i la volta ràpida l'ostenta en Meja-Sumachera 14.4 a l'any 2019. Veurem, jo aposto perquè ja tinguem incidents en aquesta qualificació. Sí, ja hi ha hagut un incident d'un Caterham. Hi ha només de començar, no? Sí, sí, ja s'han hagut d'endur. I de moment el primer temps és per Weber eren un 1.365. Banderes vermelles, ja? No, no, no, ja l'han tret. Continua. Sí. Doncs tranquils que en aquesta qualificació suposo que veurem, si més no, dues o tres banderes vermelles, segur gairebé segur, eh? perquè eh, no crec que hagin funcionat el, el problema d'aquests revolts. Eh, més aquí, que el temps passa a ja, hi ha no, hi ha hagut no ha temps. moltíssimes virolles, eh, de que se n'han anat No, no, hi ha voreu moltes, estingui-los. I demà a cursa, doncs, evidentment, el que surti per darrere dels Mercedes, si els Mercedes poguessin aguantar, potser guanyen, però si els que surtin per darrere dels Mercedes probablement no, se'n portin, portin la victòria. És una pista que no, no gasta gaire pneumàtic. Bueno, bueno, no és el mateix desgast que, que els altres circuits, però a tantes llargues no continuen sense trobar el rima. Hauria que el Mercedes trobi el rima de cursa, estarà complicat, estarà complicat. Nois, res, des d'aquí és tot. Dius que avui espero que guanyi el Borussia Dortmund? Jo també. Jo també, jo també. Sí, sí, sí, és l'equip de la Champions. Tinc una amiga que diu a Dortmund. Jo prevec que serà, no sé, com l'equip de Madrid, que està 14 anys sense guanyar i el dia que va guanyar, doncs... I, I res. I bon inici de Batuma totalment. Eh? Quant creus que jo hi Més o menys el, el resultat? Ves un. Eh, Pròrroga. Pròrroga penal, guanya el Dortmund. Ja, ja, ja, ja, ja t'ho penso, eh. Anirem a dormir tard, <susurra> vaja. Anirem a dormir tard. Jo la final aquesta la veuré per TV3 amb el que la fan, la veuré. Mm. Molt bé, Jaume. Anirem a dormir tard, eh. Perquè ja. estarà molt interessant. El cas d'anar a veure és Sí. De no, no, el Borussia seria el Bayern. Però, però, no, home, tampoc diré allà... Exacte, quan acabi l'Avià, llavors... Sí, però, eh, sabeu per què es torna a jugar a Wembley? Per què? Perquè, el, no sé si és la Lliga, o, o, el, o una cosa del futbol, que fa més, eh, em sembla que 100 anys, algú així, 100 ternarí d'anys de futbol, i com volia celebrar... Exacte. Els deia Londres i el van demanar la UEFA si podíem fer la final, la Wembley, i ho veuràs... Avui... Algú hi ha, ja, algú hi ja, Jaume, va, ja per aquí van els tiros. I no, no posa la sintonia que es falta el futbol femení, senyor. Futbol femení? És veritat. Albert, sí que tallem la comunicació, eh? Vinga, noi. Bon viatge, veiem dissabte vinent. I bona per tu. I avui la final Vinga, de la Champions. Adéu. Vinga. Sí. Doncs vinga, amb la sintonia final, futbol femení, segona divisió femenina, grup 4, 29a jornada. També falten dues jornades per acabar. Ja. Riu de Peres, club de futbol atlètic, porreig, club esportiu. A quina cama jugaran? Municipal Caïda Atenas. Àrbitre? Bernardo Jiménez Rodríguez. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 4 de la tarda i a l'últim... Montmajor, futbol, club o àrbitx. El camp on jugarà en aquest partit. Municipal, Montmajor, és un camp de terra. I l'àrbitre. Robert, Robert Faquete... Alexandre Aquest partit es jugarà també demà a partir de les 4 de la tarda, però aquí al Bargadà amb un major, Jaume. Les noies et fotran molts petons perquè jo sempre me les deixo i sempre hi perds el Jaume. Jo petons per tothom, nois i noies. Només despediu de gent no. aquesta primera grup, primera catalana grup 1-33-ena jornada partida a cara de perro que jugarà avui al Municipal de Via Avia Unió Esportiva Granollers. L'àrbitre serà Israel García Memibre avui a partir de les 5 de la tarda avià Bià. Visca la Bià. Bona petum, molts petonets i adeu. Visca la Bià. Gracias al final de la de que se ha la colina se llama en la que se plantea los besos. Y la España, la ley, la la ley. ¿Qué pasa?